عجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كلو والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمر هي ذات ثمرات وحق يوم حصاده. وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ سورةِ عَنْعَامِ مسلح دا توحید ورد رد شرک و مکمل سورة دوئیسیو اولیس ایک سو سترہ پوری دوئیم دا ایک سو اٹارا ناخرہ پوری شورو و دیکھئے رد دا شرکی فیلیو او وَلَّسَقْلِدَ الْعَلِ باولی سکه بیان شو په توحید باقي عقلی دلایل په دې دوه میسکه بیانیدل د 141 حياتنا دریشتم عقلی دلیل له په مسله د توحید او رد شیک او هو الذی او الله غزا تان شاه جنات الماروشات چې پیدا کړی دی باغونه ماروشات چتون والا چت سفر سفر والا لک انګور وغيرها وغيرها ماروشات او بغیر چې تن والا عام وني وانخلو کجری وزر و فصل مختلفا نکلوه مختلف مختلف دي او کلوه میوه او زیتون او او انار متشابهن چيوشان دي پرنګ او پانو کې وغيرها متشابه او ندی یوشان شان په خوان کې نو من سمري هي د دې نه مي وونه احساس مرکلچ وا تو حق ورکه د دې حق يوم حصالي پر روزدا ریبلو پر روزدا لو کله چې فصل ريبلی کیږي نړۍ حق ورکه عشر ولا توسرفو او زياده مکوي اسراف دلته دوماني ولا توسرفو شرک مکوي شرک سمانا مقاتل معنا کوي ولا تشيکو ابن جو نقل کړی دی یعنی د بل په نوم په کې ممن نظر نیازظمه ورکئ الله په نو ورک لکه سینګه چې مشر کې نوکول مشکقی نوباره کې ویللو که نه وجه لړله معزاره من دحار سوله نامې نوه فصل کې د غیر الله په نو میسه ورکله نو تاسو چې فصل دله پاکم نه چې غشر ورک. او زکاة ورکوه نوالا تو صرفو شرک بپکی نکوه دبل پنومبه نمانه انو بشکا دال لا چده لا یو حب المصرفین نخوخی شرکون کی او دبل پنومبان منون کی سلی رشتم دلیل ومن الانعام او د رڈانگرون اللہ الله ایمان پیدا کڑی دی حمولتن باز بارگیر دی حمولا بارگیر چه خلک پی بار اوڑی، پیٹی پی اوڑی و او بازی در سورلی دی سه در سورلی دی سه در بار از اوخ در سورلی دی دارن سه چه دینو در بار اوڑی لکه خر مثلا خچر دارن سانده وغیره کلو اوخ رای مما داونه رزق کم اللہ و چه اللہ دلدر کردی ولاتت تبیوتا بیداری مکوی خطوات شیطان در قدمون در شیطان ان نویشګر شیطان لکم څاو په وړاندې موبین دشمن د ښکارا سمانیت ازواج دا طلب د دلیل د مشرکانو نه چای زنه تحریما جوړول زنه به شه حلال او حرام دا غا حرامولو د زنه دا غید طلب د دلیل کوي چرتاسو ساروی فزان حرام او د دې د حرمت وجه سلام سمانیه تازواج اصل له خلقنا سمانیه تازواج مونږه پیدا کړی اته جوړه اته جوړه جوړه اصل دوی ده سلور دي افراد یې تی دي ابا یانه یوس من ازانه د ګډونم اسنه دوا ممنل ما او د چيلونم اسنه دوا دا گڑونا هم دو دی نرماده پا چیلو کم دو نرماده قول قول ویور پیغمبر آزگرین آیا دا ما د دا نران الله حرام کردی دی همیلون سین یا کاغدو ما دی ام مشتملت یا غشه چه مشتملی علیه پاگیبان ارحاملون سین ارحیمونا دا غدو ما دو مطلب دا دوی دیبا ساروی حرامو چې دا پمبانه حرام نه الله وی د دې حرمت وجهه سلا د ما د تو حرمت وجهه کدان ارتب د حرمت وجهه یا ا حراغه چې پدی ساروی په بچی دانه کې پیدای شي ابه حرام وجهه سلا نو وجه, وجه خو نو نبیونی خبر را که ما ته علم په علم دلیل ان کوم تاسو صادقین کې رښتینی وَمِنَ الْبَقَرَةِ وَهَمَا مِخْنَمَ اسْنَينِ دُو جوړي دي وَمِنَ الْبَقَرَةِ دَوَا مې خېنمې اسرېنې دُو دي نو دا اته شو ټول دا غلي چې پدې باندې قربانی کول غواړي قرباني پدې کېږي د 100 اته جوړو نه لاوبل بای کی خو بقر هو وینو مې خېم دواره ته شامل لږ بقر دواره ته ویل کی قل اَذَكَرِينَ آیادا مذکر والے حَرَمَ الله حرام کړی دامن نسین یاغ دوه ماده دا حرام کړی دی الله هم مشتملتی هغه چې مشتملي عليه پاغي باندې سین هغه بچی دا نه دا د دعا او ماده هم کونته آیات سویش شوادا حاضر ایذ واساکوم الله او چې حکم وکړ او تاسو الله حکم کړو تاسو الله به هاذا پدی کوم ځکه الله ویلی چې ما حرام کړی دی دا الله حکم خو خای کنه ځان نه حرام جوړوي فمانا ظلم سوګ ده غټ ظالم میمن دا غا چانه افتراچې تدړې الله پا الله باندې کذيب دروغ تدې بي دليل حرام جوړي لکاغه امر ابن لوهي خزائي چې نبی عليه السلام و جهنم کې زنبسي کولمه राख کله دا غټ ظالمي زانه تحريمه جوړي فمانا ظلم سوګ ده غټ ظالم میمن دا غا چانه افتراچې تدړې الله پا الله باندې کذيب و لیو زلت ناس دیده پارا چه گمراکی خلق بغیر علم بیلمان این اللہ بشک اللہ لا یهد القوم الظالمین توفیق نور قوم ظالمان و مشرکان و تدسیلاره قل لا اجدو فیما وحی الیا دیز نوز تحریمات دا اللہ بیانه ایراشه دا اللہ حرامو پیجنه ادادی دی نظان بچک نو چې الله حرام او اوقتی حرامو ناغه حلال گننز او چې کم حلالو اغی پزان حرام کریو ولو ورتوے پیغمبر علی جل ذ تن مومم فی ما پس کی اوحی علیہ وحی ہے لئی چما توہی کی محرمن حرام الا طائمن با خڑون کی باندے یتمو چ خریے با داللا په حرامو کی ددے حرامو نه نور حرام نمومم سرورشی نه یاد کړی مردارا وینا خنزیر او د غیر الله پنومنه لشه وی نو حرام خو سیرب سرور ندی دا یاد ظاهر دا مفہومی چې بس حرام د غسلور دي نور دنیا کې نشته سونه دنیا ډکاله دلته اصل کې مقصد رد دی په ځم د مشرکین ځکه مشرکینو دا مردار دا غسلور کې اسما دی دیتا حلال وي نو د دې د سمثال له کټه چا ته ویل دا ته چې سخرې سکي کنه نو د دې مردار خوښشتن اون دغه اصل دا مطلب نیچه دا نور نفی مراد نور نفی نه دا مراد خداوی دا غزان باطل درد دا, دا پار داوین و توه پیغمبر زنمومن پا غزکی چوهی کیگی ما تمو حرمان حرام علا تایمین پا خودون کی بانده تمو چه خوریه اللا یکونم ایتا مگر چوی مردارا مردارا دا حرام دا. او دا من مصفوحا یا وینا مصفوحا بایدون که د ذبح په وخت چې د سالوینه کومو وینځي د ته د می مسفو دا, دا, دا مردا خړللم او پلیتم دا ا د ذبح نه بعد بیا رستو د غوینه وتا واخه بیا کټکی نو کله کله د غخه کټ کول په ټیم کې د رګون نه دا, دا سوینه شان لاړ شي پاکه شو وا او لحم خنزیرنی اوخه د خنزیر فینور سوندادی پلیت او فسقن فسقن یا بدریدا او هلل غیر الله به چاواز ورتګړي شي د غیر الله د پاره باغې دا الله نه سیوا د بل چا په نوم په اواز پورته شي دا د غیر د دادا پیر فقیر ولی نبی په نوم باندې زماننن مارین دی هي خرابه ټولو رزمه ډېر په تکلیف تیر کړي دام خیالا ونوچی و یاد ببویم خو مې زکی ونم پتا بلګی نو دعا کوي چې الله سره سره و ورسه بس پرون ما زیګر نہ خراب شه دا مازیګری درس کی. سار ما بنا ته درسم بس یو حدیثو و بس بنم نه مشوي دماغ کې مرې بالکل جام شوی وا خو بیا بار بار دوايانې و غیره دو غیره دونا شو چې اوس نسه لګیه خو بهم نقصان شته فمنسترہ نو زکات چې پيو هغه لګیم چې بس څه زیفور خوایو کنه فمنسترہ څوک چې محتاج شو غیره باین نه دی زیاته انیت اراده د ګناکه ولا عاد نه دی زیاته کینو ف ان الله بشکره لرفور رحم به فون کې مې مطلب دا کدی مردار او حرامو کې یو سړی باندې استراری حالت راغې او دین یې سوخل خو پدغه شر چینه نیت دا غنئی انزیا ته کئ دو نه سوخری چې د مرنه بچی ټیک و او عللذین هاذو حرم نا کلذیزو فور ذکر د تحریم قہری علل یهود دی پزان باندې پخبل شي نه حرامول دا الله وا حلال حرامول نو الله وی ورګه چې در باندې سم حرام کم نو الله په بتور سازا حلال شي نه حرام نارې ذکر کئي واللذین او پاکستان وبانه هادو چې يهوديانو حرام نامو حرام کړو كل لذیزو فور هر یو نکواله شي <تصفح> نکواله شي لکبتا مرغابه شتور مرغ دا شي حلال شي نو خدای دوی دا کرکوتا ته د واجبې په الله باندې وامن البقره او دا غامی خا او الغنم یدا ګډوی زونه حرام نام حرام کړي والےم بذی باندې شوما هما واز ده د دوالو واز په حراما لکه لم د خېټه واز د په خېټو چبکوا پرته د په حراما الا ما حملت مگر اګه چی بار کړي پور د کړي زهور او هما د دې شاګانو ها د ساری په ملا چې کوم واز دی د خوڑېش ابل هوايا يا غاچي ګلمو باندې ګلمو او مختلطه بیازم يا ګړه شي د اډو کی سره اډو کی سره یوځي دا غوازه جائز نه نور نه جائز نبي الله سزا ورکول کوي ذالک اذا جزینا من سزا ورکول ذل بباغيهم په سبب د سرکشه دوی, سر دوی چې دی د الله حلال حرامو الله په طرف دا حلال دار بر طرف نه حرام نبي اخره باز ن به شمونګله ساده کو ن رشت نی واز د پ حراوه هغې سره سلو به وکړه هلی سره حی کې را ځ ه به سره داسې وکړه چې غوااز د به بیا ویلليکړه نو ډل بې جوړ کړل نه به بیا استعمالول چې ورته لکه داسې کوي نه منخ واز د نخورو مود ډل جوړ کړي هیلی له جوړړي فینکه ذبو بس ک د روغ جنګړي ته صحی ده نه فین کذبوا بک کچری تا درو جن غنی فقل ورتو یا ربکم رب ساو سوزو رحمتن خاوند مهربانه دی واسه او د فراخ ولا يرد اوونه واپس کیږي با سودا الله سزا عذاب ان القوم المجرمین دو قوم مجرمانو نا سَیقول الذین اشرکوا رد کئ په دلیل د مشرکین د مشرک سرا پد ی خپل شیر باندي دلیل زری وې پلار نې کړه نه دلیل س یقول الزینا اشرکوا زر د چی بوې مشرکان لو شاء الله او الله تخو خه ما شرکنا مبشر نو کړه والا باو نو نه زم مشران والا حرمنا او نه به مو حرام کړه او من شانس پلار نې او دوین د الله مشیت د زند دلیل دلیل ګرځي وې دادہ چلا چې په الله راضی دی زګه موندا شرک ولا موندا سنوي نو چې دا الله سنوي دا د دې دلیل دی چې الله پیرازي دی کا د به وفقه کو د الله مشیت او د الله پر رازه کې فرق نشو کولی اما مشیت نه رازه جوړا کړي وو له شالله زار کوم دا رنې که دبل <قضال> نه د روغجن کړړی او دا مسله د تو ه د لزینا کهسانمن قبلې مې چې د دی نه مخکې او حتی ترې پورې ذا کوو چې سکه بانه زمونه ذابه نه دویله بهمل لا ذابرک خللوور پې غمره هړ د کوم آشته دی تا او سره من علممن سله مودلیل په د خپل شرک او اوته حریماتو دلیل شتا کوي په توخورریجو وړنه نو راوی باې مونږ تهکارې پیش کې هغه ان تتبيونه تاسو نه روان الا زون مگر بګومان بس او انتم نيه تاسو الا تخرصون مگر اټکلیان دا خبره د ایمان دا د عقیده د له حرمت او د ایمان او عقیده کې زنیات وبس رواني حالانګه زنیات په عقیده کې نه چړي یقینيات چړي قطعیات چړي قل فل لله الحجت البالغه د دې په مقابله کې د الله دلیلونه دی خو دلیل نلره خدای الله دلیل شتا قل او پیغمبر علی الله پس خاص الله له حجه البالغه دلیل واضح د قرآن نو د الله کتاب دلیل دی کې کتل واري س حلالي س حرام دی سي لګي عجزان فلو شاله حدکم او دا د مقابل کې وي د ځوان پس روان دي نو د عقیده او د حلال او حرام په باب پکې با ځو نيات او بس نه زي بلکې فلل الله الحجه البالغه د الله د حجته البالغه قران پس روان شي دین حلال او حرام او ایمان او عقیده واره فلوا شا ک چردا الله خو هویل نو هدایت به کړو تاسو ټولو ته حضور حضور دا الله مقصود نه لري بیاد مطالبه دلیل مشکینونه سه دلیل دیده سرم خلورتوی پیغمبره حلوم شهده کم راو بل اغا مولیان خبلم شهده نمراد مولیان دی اللذین آکه اغا مولیان یشدونه چه اغوی بیانو کی چند اللہ بیشک اللہ حرام حاضا حرام کرده داشه ای دووی چه داشه اللہ حرام کرده اسه دلیل دیو خیلی نشتا و سر دلیل فین شایدو کچریدوی گویو کی بلا دلیل فلا تا شاد نوتی تصدیق مکو ما هم دیو سرا بی دلیل خبر بینمانی ولا تا تبیعو ها اللزینا او تا بی داری مکو دا خواه شا تو دا آکسانو کذبو بی آیا تینا چه در اغجن گن لی زنگا یا تونا واللزینا و آکسان لا یومنونا بالاخرہ چیمان نلری پا آخرت و هندی خپل بی رب سره خبل رب سر دلون نور خلق شری کئی قل تعالى سره ذکر د تحریمات الله ده الله د تحریمات او بیان الله چه سره حرام کړی دی راشه غداری قل و يا ورته پیغمبره تعالی و راشه اتلو چه د تولم ما حرم ربكم اغه چه حرام کړی دی پتا سبحان ربكم رب استاسو اغه دا الله تو شرکو بی شیا چه شرمن کوي الله سره اس وبالوالدین او او پلار سر بے احسان کا وے دلتا حرم ربکم چه رب در بانده حرام کڑی دی نو زر شرک حرام دے نو والدین نو زر احسان حرام دے او مانا نجوڑی نو دلتا داسیوکے چه یا عبارت کې محضو ہو مانے دلتا یو ذکر دے او غسانی حضف دے مقایستن بابلو باندې قیاس کړی شی دا سیده اصول کې ګل تعالی او تل ما حرم ربكم و ما اوجب عليكم راشه چې دا تولونم چې څه الله حرام کړی دی او څه در باندې نو بس شي او یا دا حرم لفظ نه دا پخپل معنی معنی بلکې حرمه حرمه په معنی دا فرضه او په معنی دا واجبه واجب کړی دی فرض کړی دی قول ورته پیغمبر تعالی او راشیات لو چولولم محرم ربکم چې لازم کړی دی پتا سبحان ربکم رب تاسو هغه دا یو ادا لازم کړی دی چې تو شی گو بی شرک با الله باندې نه کوي شینس و بل والدین انسانا دا واجب کړی دی چې مور او بلار سر بهسان کوي بلدا چې ولات او تول اولادکم اوجن اولاد مینې ملاق د يرې د فقر او دا محیر دا غربت نا چې بچی با دیر شی بیا بسی خوری نا دیو جی بچی موج نا <محیاری> زکا در زغزی مداریستا سونا دا نحنو نا نارزو خوکم موری زغز در کوتاستا ویا همو دویتم ولا تقرب الفوایش و منی زیکیگه بی حای تمازا حرم انها کما چې ښکارا د دې به حای نه و ما بتن وکم پټه دا ورته تول النفس اللتی موجن النفس ا حرم الله چې الله حرام کړی دا غې وجل الا بالحق مگر په حق جرم شرعي سره شرعي جرم کړی دین او بیا دی وځی لې قاتل کړی دی و غیره مرتد شوي دی ذالکم و سواکم به دا چې شې تاسو دا سچې درته الله حکم وکول ذالکم یا ذالکم دا چې تاسو ته بیان شو و سواکم به الله حکم کوي تاسو په حدیث سره لاله کوم دې دا پاره تا قلون چې اقل نه کار والے ولا تقربوا مال اليتيم من الذكر يكي مال اليتيم الا بالتي مگر پاغه طریقہ هي آسان او چاډه رخي یعنی د یتیم مال خریمال په حفاظت او کسب کوي حتا تر دې پورې یبلغ الا يبلغ شو رسید یتیم اشد خپل مضبوطی اده عمردا نبی والا ما دا وعده کوي ترغه حفاظت کوي وووفو الکلا او پورا ورکوي پیمانه میزان او تول بلغه په انصاف پیمانه او تول پورا کوي کمه په کې مکه الله نو کلفون همسان موږ تکلیف نه اچو نه صلی الله وسلم مگر څومره چې طاقت او تو توانې وایزا قلتم کله چې خبره کوي نو فاضلو حق وای ولو کان ذا قربا گرکه دا حق وینا ستار دخلخلافي خپل خپل دې لري استاد دې لري پیر دې لري رشتہ دار دې لري خو خبر را لنو د حق کا رب ياعل الله يعفو اود الله په وادي باندې پوروالیو کئ وعليكم وسلام نو دا مخکې چې تاسو ته بیان شو واساکم بي الله حکم کئ تاسو بریل علک انده دا لپاره تذکرون چې نصیحت قبول کئ ترغیم قران دا حلال حرام بچرتنی ځکه وې وي وانا هذا صراتی بشغله قران زما لار داس مستقیما نه غنفت بيودي پس روان شه ولا تتبو السبلا عمر وانیږي باغلارو ده قرآن نا خلاب <خم> نورو لارو بس مزه سبل قرطبی والاوئی سبل نمراد وحاز سبلو تعمو اليهودی ونسرانی و المجوسی اهل الملل و البدع یہودیت نسرانیت مجوسیت تمام باطل دیدون ده اسلام خلاب وي وا اهل البدعه او د بدعتیان لارمتی مراد ولا تتبعوا السبل قران مقابله کی نول را لارو پسیمزه فتفرق بكم پس ګډوډو کتاب څو ان سبيلي د الله د سميلارين و زاریکم و سواکم دا حکم کیتا اوس الله بي پدې لالک هنده د پارت ته اونچ پريزګار شه سماته نا موصل کتاب د دليلي نقلي د موسی عليه السلام نه چې موسی عليه السلام هم دا د توحید مسله بیان کړی وو او دا کتاب پدې ګواه دی ثم بیا دام وره چاته ناموسل کتابه ور کړو موسی السلام د کتاب تماما پورا علل ذی هغه طریقه څنګه چا ډېر به تروا په بهتر طریقي د دین بیان پکيو او تفصیلا او تفسیلو وزاحات لکل شاین د هرې خبره او مسلې د دین او هدنو هدایت او رحمتن و رحمت لعلهم دیدا بارا بالقی ربہم شیدی په ملاقات د خپل رب سره یومنون ایمان ولری واه هاذا کتابن سره بیا ترغیب قران ته دا کتاب قرآن چې د انزلنا ہنگرا لے گلے دے مبارکون دا خیر نڑک کتاب فتبیعو دی پسی روان شای واتقو ویرے گئے دی دے دا پارت و رحمون چی رحم در باندیوش انتقولو قرآن میں ولی رو حکمت د نزول دا قرآن قرآن میں دیل رو لے گا چی سبابیا دو نوا ہے چی منتخو پتا انتا قولو چه سبال بیونو آئے چه انما انزلل کتاب و نازل شغو کتاب علا توعی فتین پا دور ڈالو من قبل نازمون مخ کے قرآن منویر آلے گلے بیا بتاسوئے چه داخل صرف تورات و انجیل پا یوہود و نازل شغو ملوخ و کتاب نو را او دابم بم بیا ویچ وای کننا یقینن مونږ اندراسه د دې د لستلون لغه افلین خامخانا خبر یو مونږ ته پتنوا او تقولو یاون وای چې لو ان انزل علينا الكتاب کنازل شی په ام کتاب لکنا مونږ اوه دا ډیر په هدایت مینهم د جنا بیا بم دا وی مونږ کتاب را لې غلې مونته بک تلوي چې سنگمنه ایدرو ملیګ فقد یقینا جاءكم راغله تا سبینه دلیل می رب بکن ده ترب درب ستاسون و خدا و حدایت و رحمت و رحمت فمن از لما صوب ده غد ظالم من ده غا چانا کذب بی آیات اللہ چه در روح جنگنی ایتون ده اللہ و صدفانها او مخڑی ده اللہ ده ایتونونا نو سن از دل لزی نظر ده چه مونگا سزا ورکو آکسانو تا یز دی فونان آیاتنا چه مخڑی زمون ده ایتون سوال ازاب باورکو سزا باورکو سوال ازاب بعد ازاب بیما ده ده وجه مخوڑا اون کی دا اللہ دا کتابنا حالی انظرون دوی انتظار نکی الا مگر انتا تیم الملائکتو چراش دوی تفرشتے دوی تخویفی دنیاوی بیانی دا خلق والی دا حق و کتاب و توحید نمائی پده انتظار دی چې مرگ رش فرشتی رش ټیم خو بیا ایمان روڑل فائدہ نوبر کئی انتظار موسی مخک نظان درست که دا مرگ نا عذاب نا مخک مخک حلی انظرون دوی انتظار نکی پا منلو دا قرآن و توحید که اللہ مگر دا دین تا تیم الملائکتو چی راشی دوی تا فرشتی دا عذاب یا دا مرگ او یا تی یا ورد راشی عذاب دا ربستا او یا تی عبازو آیات ربی یا راشی ورته بازی نخ ولعمیذ عذاب در حفسا یمپا اورزبانی یا دیجراشی با زوایا تی ربیکا اببازی نخ ولعمیذ عذاب درفستان الاین فونفسن فائدہ برن کی یونفس ت ایمان او ها ایمان رولد د دوتن به ایمان فائدہ برن لم تکون چی نی لم تکونا منت ایمان روڑون کے من قبل دین مخ کے مخ کی ایمان نرے روڑے پدغ وقت په دغه ایمان نه قبلي او کا <خخ> <صح> ایمانو یا او بارای نام او کا سبت یا نوې کړه ایمان هغه په ایمان کې خیر ان اخلاص یا ایمان او ظاهري اخلاص پکینو دا مار په واخ کې کې اخلاص به کې پیدانش نو फायदा نه ورکه قلو ورته پیغمبره انت انتظار کوئ ان به شي کومه مون ته زیرو انت انتظار کوون کی استاد سزاذاب ان الذين فرقوا دينهم تخفيف اخروی دین ته تاس نه سکړې پدین کې تفرقه پیدا کړه دا خلقو عذاب ان الذين يقتلون اكنسان كفرقوا دينهم چتسنس کړي د خپل دین وکانو او د دې ډله ډله ډله ډله شي سو په شرک سو په بدات وغیره مخکوي کرا قران ما اورای په تفرق بكم عن سبيلي نو سمیلار نوم ګډوډي نو چډل ډله ډلی شي د قران نو او د حق دین څوک د شعر پڑھل اسوک د بدت و غیره نلستمنون ویچه تنم تنې منو هم د دوی نه فیشین پېس سگه یعنی ت د دې په دین باندې نه او د دې مرګ رې نه انما همرو ویل الله بهشکار حکم فیصلو مامله د دې الله سره سم یوب یوب الله خبر ورکی ما فاو سبانکانو یفلو نه چی دی کول منجا بیل حسن بشارت او تخفیف دواړه الله بو سره سکه بیا اخرت کې وای منجاب الحسنہ چا چرات لیکڑی په توحید فل او دل پار عاشورام صالحہ بشمار ای وزنری عاشر ذکر کړه مراد ته بشمیرا ضروری نه چې خامخوم لس مرادی بلکې دادا گینټه انتها لا گینتی پلس وانی پورکی شمیرا بیاد دین آباد مکررات را جی عشرا نو بیا احد و عشرا اسنا عشرا وغیرہ احد عشرا اسنا عشرا نو بیا مغا عشرا پک تکرار کی نو ذکر عشرا یادک دادارم محاوری کلچی دک کسرت ذکر کنو عشرا لفظ استعمالی دارن سبعین لفظ استعمالی مراد تیری وادله منجا بیل حسنا چاچرا توکل په توحید زادالمسیر وای حسنا مراد به توحید فلو دی دپار پار آشو اش صالح دلرا بشمیره و زوندی و منجا چاچرا توکل بش سیدی پر شرک فرایضا سزا بنور کړي کیږي کی الا مصلحه مگر په مسل دلی بده و هملا ظلمونه په دی بظلم زیاتې نګي قوله اننی هدانی ربی اعلان اعلان او بیان د پیغمبر د نبی علی السلام اعلان د خپل ایمان او د خپل عقیده د اظهار قل او پیغمبرینه نبی بشپره چې ما هدانی هدایت کړې ده ما تربي زمارب الى صراط مستقيم د لارې نه دینن قيمن دین دې مضبوط ملت ابراهيم او طریقه د ابراهيم عليه السلام د حنيفه چې کلک ولاړو پتو وحید و ماکانم اندل مشرکین او نو ده مشرکانونا دین قییم سشهره داږي تفصیل کوي قل ورتوې پیغمبرین صلی الله زما منز بدنی عبادت و نسوکی او زما قربانی من مالی عبادت و ماحیاه زما جون و مماتی او زما مرغ لله رب العالمین خاص صلاۃ و رحمۃ رب د مخلوقات ته دا ارسل الله لپاره د الله پلاس کی دی. شیکله ونیشته د شیک اللهله رو بذکه پهې توهید او مییر تو ما تو خو کوم شوي دی وه ا اولو مسلین نوزه اول د غااړی خوتون کونی اول, اول الله تغاړه اسلام تغاړه پې غمبره خ ده غیر الله او پدیبانی رد پا مشرکینو قلورتو اے پیغمبر آغیر اللہ ہے آیا غیر دالانا بغیز اولتو مربان حاجت روا مشکل کشا حالانکہ وہ رب کل شہ عرب او پالون کے داری اوشیدے نسنگا اللہ پریدم ابلو منم ورہ تک سے وہ او نکہی کلو هری او نفس عمل او بدی او گناہ اللہ لے ہا مگر بوجی او پددے چاچی سا جرم او گناہ اکڑا سزا ویدد پسری ولا تزروازی رتو وزر او خرا او بار بنکی بار انکے کې او خرا بار دبل چا قیامت کی با یو ده بل بار و پیٹه بوج نشو چه هر ار سڑه پخ پل جرم بنی وری کی سمه الارب بی کم بیاستاس و رب واپس کېدل دل ساسو دی پا خبر بدل در کی ما پا غاصبان کن توم فی تختلفون چی تاسو بکی اختلاف کاؤ و هو اللزی ده اخیری پینزشت مقلی دلیل او ترغیب الالین قیاد الاحکام دا سون احکام بیان شو مسائل مدیتا اللہ تغاڑا کیده ووواللذی اللہ ازاد تجا لکم جگر زولیتاز و خلائف الارض یوبل پسی راتلون کی دنیا کی یوبل پسی برازه پلار پسی زوی و زوی نو نوسی و نسی پسی کڑواسی ورفا بازو کم پوردکڑی دی بازوی ستاس و خوق باز نپاس الابازو در حجات ان پدر رجوکی چال علم کم زیاد عقل کم زیاد مال کم زیاد دولی وچنی چھ اللہ ساتھ لے دی ویلیبل و کوندے د پار چه دین دہان ز مای شو کی پتہ اوس فیما پاغت سکی اتا کوم چھ اللہ دلہ درکڑی نا کمے زیاته د امتحان د ہن ربا ک بے شک سار اب سری ورقاب زروور ک اون کے عذاب زروور ک اون کے رازاب د منکرین ولرا و ان بے شک اللہ لغفور رحیم خما خبخون کے مہربان د پمنوں کو چچما سلامن علی غفور رحیم چونا منن اللہ